Привіт! Сьогодні читаємо Франсуазу Саган. Це знакова постать французької літератури 20-го століття. Її проза пронизана меланхолією, інтелектуальною чуттєвістю і тонким психологізмом. Атмосфера її творів – це витончений сум, внутрішня самотність і боротьба з порожнечою за фасадом світського життя. Слухаємо найкращі твори Франсуази Саган разом. Франсуаза Саган «Людина, що лежить» Він ще раз перевернувся у своїх обволікаючих, підступних мов піски і простирадлах і з відразую виявляючи в них власний запах. Той самий, який колись так любив відчувати вранці на тілах жінок. У прекрасний Паризький ранок, після безсонної ночі і кількох годин важкого забуття поруч із якимось чужим тілом, він прокидався напівзнесилений, легкий, поспішав піти. Так, він завжди кудись поспішав, але цього весняного дня, лежачи тут, він помирав нескінченно довго. Помирати – дивне слово. Це вже не здавалося йому абсурдною очевидністю, яка так часто підштовхувала його до дій, а чимось на кшталт нещасного випадку. Як зламати ногу на лижах? Чому саме я? Сьогодні? Чому? Взагалі то я можу одужати, промовив він у голос. І ті, що сиділи біля вікна проти світла, ледь здригнулася, Він забув про неї. Втім, він завжди про неї забував. Йому пригадалося, як здивувався, дізнавшись про її зв'язок із Жаном. Для когось вона ще жила, була красива, мала тіло. Він тихо усміхнувся, і серце його забилося частіше, ніби дорожче за все. Він помирав і знав, що помирає. Щось роздирало його тіло. Тим часом вона нахилилася до нього, підтримуючи за плечі, і він відчував, як його власна, безглуздо безплотна лопатка здригається в м'якій руці дружини. Абсурдність. Саме від неї він і помирав. Чи є хвороби, які дозволяють померти красиво? Напевно, ні. І єдина краса людей, можливо, якраз і полягає в цьому пориві до майбутнього життя. Але він уже заспокоювався. Вона поклала його на подушку і, нахилившись разом з ним, потрапила обличчям у промінь світла. І він побачив її. У неї було гарне обличчя. Саме заради нього зрештою він колись і одружився з нею. 20 років тому. Але вираз її обличчя його дратував. Воно було стурбованим, розсіяним. Напевно, вона думала про Жанна. «Так я ж казав, що, можливо, одужаю». «Ну так», – сказала вона. Дивно. Вона і справді більше не кохала його. Прекрасно знала, що... З ним покінчено. Але для неї з ним уже давно було покінчено. Людей втрачають тільки раз. Де він це вичитав? Це правда? Та все ж вона більше не побачить, як він заходить, читає газету, говорить. Ні, вона його розлюбила. Якби ще кохала, то сказала б, ні, любий, ти помираєш. Узяла б його за руки, на обличчі в неї з'явився б той гладкий, напружений вираз, який буває лише від усвідомлення непоправного. Знання, що приходить тільки один раз. Перед тим, кого кохаєш, і хто помирає. Перед. «Не смикайся», – сказала вона. «Я й не смикаюся. Так, трохи поворушився. Зі смиканням покінчено. Він узяв жартівливий тон. Але врешті-решт, я ж помираю, подумав він. Може, мені варто поговорити з нею по-справжньому, але про що? Про нас? Цього вже не існує, бо зовсім трохи. І все ж сама думка про те, що він ще може якось вплинути словами, повернула йому колишнє нетерпіння. «Я тебе затримую», – зітхнув він. «Шкода». Він узяв її за руку повільним, спокійним рухом. Останнє таке було два роки тому в Болонському лісі. Він сидів на лавці з досить молоденькою і дурнуватою дівчиною. І щоб не злякати її, зробив такий самий спокійний рух. Даремно. Вона була в нього вже за годину. Але він згадав ту величезну відстань, яку мала подолати його рука, щоб досягти трохи почервонілих пальців. Такі от миті. У тебе гарна рука, сказав він. Вона не відповіла. Він ледь її бачив. Йому закортіло, щоб вона відчинила віконниці, але подумав, що темрява більше пасує до цієї останньої комедії. Комедії. Звідки йому взялося це слово? Тут не було жодного місця для комедії, але його вже понесло. Сьогодні четвер, протяг він жалібно. У дитинстві я завжди сподівався, що колись настане тиждень із чотирма четвергами. Тепер те саме, прожив би ще три дні. Не говори, дурниць. Знизала вона плечима. А вже ж, раптом вибухнув він і спробував підвестися на ліктях. «Ти не вкрадеш у мене моєї смерті, адже добре знаєш, що я помираю!» Вона глянула на нього і ледь усміхнулася. «З чого смієшся?» – ніжно спитав він. «Це нагадало мені одну фразу, ти її не можеш пам'ятати, це було п'ятнадцять років тому». Ми були в Фальтоне, я тоді ще не знала, що ти мені зраджуєш, лише здогадувалась. Він відчув, як у ньому прокидається давнє вдоволення, але швидко його подавив у якій безглузді ситуації, у якій нісенітниці він тільки не встрявав, і що того вечора я зрозуміла, що ти коханець, Ніколь Фальтоне, її чоловіка там не було. А ти, коли відвіз мене додому, сказав, що мусиш заїхати на роботу, щось там закінчити. Вона говорила повільно, чітко, а він думав про Ніколь. Вона була білява, лагідна, трохи плаксива. Я тоді сказала тобі, що хочу волію, аби ти повернувся. Не наважилася сказати, що знаю. «Ти ж завжди говорив, що ревнощі це дурість. І я боялася. Вона говорила все м'якше і мріливіше. З тією ніжністю, з якою згадують сумне дитинство. Він занепокоївся. «І я тоді сказав тобі, що помираю?» «Ні, але ти вжив таку саму фразу. Ти сказав... «О, ні», – розсміялася вона. «Це ж просто неймовірно». Він теж засміявся, але без радості. Врешті-решт зараз не до сміху, особливо їй.